Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang lebih berakhlak dan mendulim. Syeirina, wamilana, wala alihi, wacabhih adming. "Kata Rabb, cerahkan hatiku, dan berilah aku kekuatan untuk mengurus segala urusanku." Allahumma, sila kepada Syeirina Muhammad, hamba-Mu dan Rasul-Mu, Nabi, ummi, dan wala alihi, wacabhih, dan selam, dan selam tasylima.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 dalam episod-episod pengajian kita dan insya Allah pada malam ni mepat di malam bagian enam. bertemu dengan sahabat-sahabat dan tuan-tuan pada waktu malam. Kebetulan kita sedang menyambut dan setelah menyambut maulidul rasul saw bertepatan dengan sambutan itu terdetik dan terfikir enam untuk ajak sama-sama menghayati sebuah kitab iaitu sirah an-nabawiyah ataupun kitab yang bernama fiqh sirah menghayati kehidupan penampilan gaya hidup nabi sallallahu alaihi wasallam kerana hari ini banyak di kalangan orang yang mendakwa kata cinta kepada nabi yang cinta kepada sunnah Nabi Dalam masa yang sama Tersilap dalam memilih sunnah Maka dengan sebab tu kita nak tahu Mana salah satu sunnah perlu kepada ilmu menghayati Dan mempelajari manakah salah satunya sunnah Dan juga benda yang bukan sunnah Sebab tu hari ini kita jumpa macam-macam dalam amalan agama Perkahwinan Orang pun ikut sunnah buat wali matul arus kenuri kahwin. Sebab Nabi sebut awlim walau bisyatin, buatlah kenuri walaupun seekor kambing. Tak ada rebar, buat dengan lembu. Tak ada lembu, buat dengan kambing. Tak ada kambing, buat dengan ayam. Tak ada ayam, habat orang surahlah. Tak payah habat kenuri. Jadi Nabi kata awlim walau bisyatin, buatlah kenuri. Kita pun buat kenuri, menjunjung sunnah. Dia celah-celah membina sebuah sunnah Rasulullah diiringkan dengan amalan-amalan jahiliah dengan karaoke-nya dengan nyanyian-nyanyiannya yang anggapan depa kata ni adalah satu sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dan yang keduanya bila sebut kata kasih dan cinta kepada Nabi ada segelintir di kalangan kita dan kemungkinan separuh ataupun kebanyakan yang tidak mengenal siapakah itu Nabi Alaihi Wasallam. Macam saya pernah cerita hari itu Dua orang kawan ni duk cerita duk berkeleng Kata pekat mimpi jumpa Nabi Nama pinjaman yang saya pinjam Haji Harun dengan Haji Ismail Haji Harun dah abang ke Haji Ismail atas tangga masjid Dia kata semalam ni aku aku mimpi jumpa Allah Bila Haji Harun abang Haji Ismail pun tanya Muka Rasulullah macam mana? Dia kata segak ni tak ada mesia. Taulah segak macam mana? Bersinak muka. Bercahaya. Haji Ismail tanya bercahaya macam mana? Macam spotlight ya? Tak lah macam tu dia kata. Tak boleh tengok. Dia kata ni tengok ni sempetak. Lepas tu tanya muka Nabi macam mana? Dia kata muka Nabi ni dari dia luah. Hidung dia macam buah jambu ayam. Haji Ismail kata eh bukan ko. Eh bukan apa ustaz nak ya hebat boleh siapa mimpi jumpa nak jumpa rasul memang betul lah kata tu rasul. Mana syaitan boleh tipu. Haji Ismail kata memang betul cuma masalahnya aku juga mimpi. Ah ha, kacau. Hang mimpi tu lah majorontonya. Dia kata aku mimpi tengok nabi ni muka dia segak juga tapi dai dah sepit macam nak mami tenung. Ah ha, ni mulajenlah. Haji Ismail kata segak. Kalau nak kira segak dari luar dan dari, dari sempit ni. Segak di sempit. Sebab tu kalau apa, tengok anak mami tengok segak. Eh, dia kata. Jadi berkelir. Nak ceritanya. Kata pakak nak lawan hak kutih. Padahal. Siapakah Nabi yang sebenar. Dan macam manakah rupa dan penampilan. Gaya hidup dan rupa parah Nabi. Maka dengan sebab tu sahabat-sahabat, dan -sahabat, tuan, tuan selian. Bagi nak menyelami dan nak tahu siapakah Nabi kita, perlu kita menyelami sirah dia. Di antaranya sirah yang kita nak baca dan yang keduanya sirah berkaitan dengan rupa parah Nabi. Dalam kitab Syama'il Muhammad dan kitab sirah-sirah yang lain, dia cerita. Ha, bagaimanakah keadaan Nabi, rupa parah Nabi, dia cerita secara terperinci. Maka dengan sebab tu umat Muhammad yang mendakwa kata Dia ni kasih kepada Nabi Orang yang dia cinta dia tak tahu siapa ah, Ini jadi satu persoalan Maka dengan sebab tu perlulah kepada kejadian Kajian dan pengajian Serta penelitian kepada kitab-kitab surah Kerana kita memang benar nak kenal Dan memang benar cinta kepada Nabi Bila mana cinta Orang yang kita cintai Mestilah kita kenal siapakah dia kalau kita tak kenal orang tua-tua kita kata ataupun ungkapan Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Tiba-tiba kita kata cinta tapi tak kenal. Menyalahi dengan kata-kata tersebut. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam sepotong hadis. Hadis ni selalu kita kita dengar. Tapi kadang-kadang kita tak terfikir. Apa yang Nabi sebut? Dia kata salatun man kunna fihi wajada halawa tal iman. Tiga perkara kalau umatku dapat benda ni Dia akan dapat mengecapi nikmat kemanisan iman Lunoknya iman, manihnya iman, syahdunya Keimanan Maksudnya bila mana dia buat dapat tiga perkara ni Dia akan rasa lunok nak buat ibadah Dia akan rasa syahdu nak buat ketaatan Dia rasa syahdu nak melakukan ibadah kepada Allah Dan dia rasa gemar untuk melakukan sunnah Rasulullah SAW apa dia yang pertama kata Nabi? An wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa. dia kasih kepada Allah dan kepada Rasul melebihi daripada segala-galanya ni yang pertama. Benarnya selalu kita dengar cuma satu si anak bawa. Nabi kata siapa dapat benda ni dia akan dapat kemanisan iman. Maksudnya siapa kasih kepada Nabi dia akan dapat kemanisan iman. Persoalannya si anak bawa hari ni bila mana tiba satu kebajikan Bila mana tiba satu ibadat yang kita nak buat Adakah kita rasa manis dan lunak Nak melakukan ibadat Itu persoalan kita Bila mana kita rasa kadang-kadang tak seronok buat ibadat Rasa lemah dan rasa segan Rasa berat Bermakna kita tak kasih kepada Nabi Dalam hadis yang Nabi sebut sendiri Syarat yang Nabi sebut Tiga perkara Siapa dapat Dia akan dapat kemanisan iman Yang pertama Nabi kata Kasih kepada Allah dan Rasul Mengatasi segala-galanya Maksudnya Bila mana kita kata kasih kepada Nabi Tetapi tidak rasa lemah dan rasa segan Ataupun rasa berat badan untuk buat kebajikan Itu bermakna kita masih belum kasih Ini yang yang Nabi sebut dalam hadisnya Sebab tu ramai hari ini mendakwa kasih kepada Nabi Dalam masa yang sama Ramai yang membakar sampahkan sunnah Nabi nak tahu betul, betul tak betul, siapa betul, -betul tak betul, lepas mati esok, semua pakat tahu yang mana betul, yang mana salah. Lain ni kalau abang kata betul, mereka kata mereka betul. Kita lagu ni betul, mereka kata tak lagu ni betul. Pakat dok lawan, cerita kata hak kami ni betul. Esok bila mana bangkit di padang masyar, tahu bila mana jumpa Nabi, baru Nabi panggil. Panggil-panggil dah jumpa semua. Aku ha, duduk di padang mahsyar nak tunggu Allah Taala jatuhkan hukuman syurga kan neraka punya lama tunggu panah. Lasli duduk minta ke baju nabi-nabi nak minta syafaat, jumpa Nabi Adam. Ya Nabi Allah ishrali. Wahai Nabi Allah bagilah syafaat aku. Nabi Adam kata las bi syafi'inaku tak ada kelayakan nak bagi syafaat tak apa. Sebab dulu Allah Taala larang kuku pun buat silap gap makan buah Merangkak cari Nabi lain 40 tahun Herik habis nak beranak kalau boleh herik 40 tahun di Padang Masyar ha? Perjalanan yang jauh Sampai ada nak cerita panasnya Padang Masyar Sampai ada orang yang mengadu Kalau tak lah Kalau aku ni alih syurga Tolong tak siap siaplah dalam syurga Kalau aku alih neraka, lah neraka Tak tahan di tengah Padang Masyar Dia rasa Apa nama neraka ni sejuk sikit Banding panasnya Padang Masyar Sampai jumpa Nabi Dalam keadaan dahaga Nak minum ayah Telaga ke ustaz Diberikan bekas seorang satu Bila bagi bekas seorang satu berantuk, apa Beratuk nak masuk Malaikat tahan Dia check satu-satu Dia scan tengok ada virus tak ada virus Lali kita duk scan komputer Esok kita pula jadi komputer Dia scan oleh malaikat Dia scan tak ada masalah Dia lepas masuk Yang ada masalah dia tahan Nabi pun tanya, malaikat, berapa, Tahan dia ni umat Malaikat Malikah memang betul yang harus Allah dia umat kamu. Tapi waktu hidup dulu dia ada buat masalah. Masalah apa kata Nabi? Dia kata, dia ni yang menghalalkan apa yang kamu haramkan dan mengharamkan apa yang kamu menghalalkan. Nabi dengar ni tu, Nabi kata, Sohkan, Sohkan, Sohkan, Sohkan, liman paddala ba'di, dia tak berambih. Pijau, dia tak nak tengok engkau tu. Bagi orang yang menukar sunnah selepas kewafatanku, Aku dah buat mai dah Islam habaq dah kata benda ni haram, apa nak buat juga. Dok habaq dah kata judi tu tak boleh, dia dok kata judi jahiliah tu tak boleh, judi bola ni boleh dia tak. Waktu tu Nabi kata suhkun pi berambui dok cakap pandai hak. Kan? Kawan ni pun cerita dulu kami Sambut mai Rasul akak semanduk tak kira, semanduk tak sanuk, berapa lebih ha, dah. Ah waktu tu aku langit dia merah. Waktu tu baru menyesal tapi apa kendaya. Rabbana amsurna wasami'na farja'na na'mal salihan innaa mun. Ya Allah ya Tuhan kami kami tengok dah azab kamu yang tok guru kami duk habaq waktu hidup dulu ni duk habaq kata penentang nabi hukumannya sedemikian sedemikian. Kami tahu dah hari ni rupa-rupanya betul yang ustaz-ustaz hari tu dah. Absarna kami tengok dah betul tak betul Rupa-rupanya sungguh وسمعنا. Kami dengar lah Terja'na na'mal salihat Kembalikan kami nak buat kebajikan Inna muqinun dah yaktenah sekali ni segah riwayat sebut tuan-tuan Ada di kalangan manusia minta kembalikan ke dunia Biar tak banyak pun Hidupkan kami Sekadar nak kata subhanallah sepatah tu Kalau boleh sepatah tu, sepatah tu Matikan semula kami Ni orang minta nak hidup Dulu Allah Ta'ala bagi 120 tahun hidup. 60 tahun hidup. dok hidup atas dunia ni. dok tukar langit, derhaga kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Lepas tu nak minta hidup semula nak ucap subhanallah. Waktu tu berasa subhanallah tu besar. Hari ni orang selawat. Tak jawab selawat. Hari ni diseru. Untuk mengamalkan keseluruhan sunnah Rasulullah. Dipilih salah satu yang bertepatan dengan kehendak jiwa ataupun nafsu. Maka dengan sebab tu nak menyelami kisah hidup Nabi. Yang kita nak selami dalam kitab. Fituh Sirah. Yang kita lihat hari ini Ada kewajarannya kita menyelami Sirah An nabawiyah Sebab tu Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Pengarang kitab ni. Seorang ulama yang masih hidup di Syria. Dia mai hari tu di Kuala Lumpur. 2-3 bulan dia buat seminar tentang kitab ni. Masukkan Reduk Iqim dan sebagainya seminar tentang kitab fiqh sirah dan keperluannya kepada masyarakat hari ini. Sebab fiqh sirah ni dia tak sama dengan kitab sirah yang lain. Kitab sirah yang lain dia hadap peristiwa-peristiwa sahaja. Fiqh sirah ni dia hadap sirah. Yang keduanya dia hadap pula hikmah kejadian sedemikian rupa. Sebagai contoh, dia abad kenapa Syedina Umar berhijrah ke Madinah secara terang-terangan. Nabi dengan Syedina Umar Bakar sengak-sengak. Awak Nabi ni penakutkah? Ha ah, ni, dia cerita apakah hikmah yang tersirat Dan kenapa Nabi tak terima tawaran? Oleh Perdana Menteri Mekah, ketika mana panggil Nabi main Putrajaya, buat rundingan, nak suruh hentikan dakwah Nabi, yang pertamanya buat tawaran Nak bagi duit, harta dan juga projek Apa pun kamu nak buat Kami akan bagi Tawaran yang pertama Yang kedua, dia pun nak bagi jawatan kat Nabi Yang ketiga, nak cari Golongan-golongan perempuan Yang paling cantik dalam masyarakat Arab Nak bagi kat Nabi buat begini Tapi dalam kitab ni habat Apakah hikmah Nabi tak terima Tawaran pangkat tadi kalau kerajaan hari ini panggil saya lah. Dia kata boleh duduk dalam Jabatan Agama Islam negeri Kedah. Saya kata apa salahnya? Rezeki saya. Ha tu kita. Tapi Nabi ni dibuat tawaran oleh Usbah bin Rabi'ah. Menteri pelajaran pada ketika tu main jumpa Nabi. Sebab Nabi ni duduk, duduk mengajar rata-rata masjid. Dia panggil Nabi buat tawaran nak bagi pangkat yang paling tinggi. Bila mana buat tawaran nak bagi pangkat yang paling tinggi. Dalam kerajaan Mekah, Nabi tak terima Yang saya duk heran, pasal tak terima Sedangkan dia duk berjuang Nak menguasai Mekah dan Madinah Kenapa dia tak terima Pangkat dan akhirnya buat Tindakan sejajar dengan kehendak Islam Kenapa dia tak terima Ini di antara hikmah Kita hari ini dapat Tawaran, ambil Memang tak salah, tapi kita ni nak cerita Kata, apakah hikmah Nabi tak terima dia tak sirah lain dia tak cerita dia kata nabi diberi tawaran nabi tak terima khalas habis cerita tapi fiqh sirah dia buat tanda tanya kenapa nabi tidak menerima tawaran sebagai menterikah ke kan, ustaz-ustaz kita cerita bila mana diberi tawaran in kuntaturi du malikan mallat asallafna kalau kamu nak jadi raja kami akan lantik kamu menjadi raja pemimpin yang tertinggi tapi nabi tak terima. Dan banyak lagi. Ha? Ah kisah-kisah yang cerita dalam kitab ni di antaranya Jabal Bukit Uhud buat tawaran nak tukar jadi mah nak, nak, bagi, nak bagi ke nabi. Warawadathu aljibala an takuna dahaban fa'abah. Datang bukit buat tawaran nak tukar jadi emas. Fa'abah nabi ingat tak mah. saya Sayalah kalau gunung jerai buat tawaran lagu tu saya sapu Tu cerita sayalah. Ha? Tapi Nabi ni, jabat Rahul nak tukar jadi mah. Biarlah wahai Rasulullah. Kamu nak guna-gunalah untuk menampung kehidupan kamu. Fa'abah dia mengalak. Sedangkan bukan kita tak tahu Nabi hidup dengan isteri-isteri dia. Sampai satu riwayat daripada Selina Anas bin Malik. radhiyallahu anhu cerita pasal isteri-isteri Nabi terjumpa Nabi. Salah seorang yang saya ditunang Fatimah. Amin Tamah, saya Aisyah. Menjumpa Nabi tujuannya nak bincang Boleh dak tambah sikit duit dapat Yang saya nak anda Cerita Nabi ni Bermula Daripada dia tu jadi Nabi Sampailah wafat Tak pernah makan makanan yang Great in Kalau kita kata berah yang patah patah Yang ada kulit tu tu makanan Makanan Nabi bermula dilantik Menjadi Nabi sehinggalah dia jadi Pernah Perdana menteri pun makan berah petah. Berah yang ada kulit pati tu. Nabi Mekan. Tak pernah dia jamuh makanan yang lazat. Melaikan bila mana dia datang di rumah sahabat-sahabat dia. Ataupun kawan karik dia. Maka dihidangkan dengan makanan yang lazat. Di rumah dia tak dapat. Sebab tu dalam kitab ni hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari cerita satu hari ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni wafat tak ada tinggal benda makan, malaikat serdak-sedak roti atas para dapur. Tuial ya, tahu aku saka dia. Eh. Tu dia benar-benar mati tinggal sedak roti. Sebab tu tuan-tuan kita heran dengan sahabat-sahabat Nabi ni boleh infak duit habis semua, kita berang. Rupa-rupanya depa tengok Nabi berdakwah dia kata, tindakan dia pun sama sama macam mana Nabi cerita kata perjuangan dia kerana Allah dan Rasul maka dengan sebab tu hidup dia memang depan pernah dapat confirm memang depan pernah dapat jelas kata perjuangan dia kerana sebab tu lepas jadi perdana peri hidup dia macam dulu berah yang patah-patah tu dia makan begitu juga lepas jadi perdana peri sebab tu waktu dia berdakwah di Madinah yang masuk Islam 250 ribu orang dalam masa 8 tahun tapi di Mekah 13 tahun berda'wah 300 orang masuk Islam. Sebab apa? Dia boleh mempamerkan keindah, keindahan Islam di Madinah dan dia boleh melaksamakan kehendak agama di Madinah. Di sini tok-tok guru -tok itahabat kepentingan kuasa untuk meletakkan Islam pada tempat yang tinggi. Waktu Nabi duduk di Mekah, dia seorang Nabi berdakwah 13 tahun orang masuk Islam 300 orang. Awak Nabi tawa'adalah yang 300 orang yang Islam soalan itu tak boleh kita tanya tapi kenapa di Madinah 8 tahun 250 ribu orang terima isya sebab dia tentuan di Mekah dia tak ada kuasa di ahbah menteri-menteri Mekah ni jawab balik mereka saluran dia banyak soal abak lagi TV lagi radio lagi kalau hari ni lah Nabi ahbah pun dia tak boleh jawab balik mereka jawab dia tak boleh jawab sebab Nabi mana ada saluran Dia ahbah kata Islam ni bagui mengangkat mertabak wanita bagi, bagi ruang kepada lelaki boleh kahwin empat Otsubah bin Rabi'ah kata Muhammad memohon dia akan dapat kahwin empat dia batas sembilan Nabi takde jawab sebab tak salah orang sebelah orang menikah saya datang khadijah dan seorang lagi meninggal lebih awal lepas tu yang berkahwin masa hidup sembilan orang Nabi cerita tentang keinginan Islam Mereka ini cerita balik buruk tentang Islam Nabi tak ada kuasa nak jawab balik Tak ada ruang, tak ada tempat, tak ada saluran Nak abang Islam Tapi bila malam Nabi pergi Madinah dia ada kuasa Dia mampu menjelaskan agama kepada masyarakat Dan juga masyarakat boleh tengok Perjuangan Nabi memang betul kerana agama Sebab dalil dia dah jadi penerbangan menteri Hidup dia sama seperti mana sebelum jadi penerbangan menteri Sebab tu itu Zainal Baka' Zainal Osman boleh bagi harta banyak Zainal Baka' semua bagi harta Senang Osman bagi sebarang Sebab dia kalau tahu Perdana Menteri macam ni Dia tak akan mengkhianati duit kita Sebab dah jadi Perdana Menteri dah Dia tak pernah pun tengok makanannya Makanannya lazat, pakaiannya mewah Tak pernah Maka dengan sebab tu dia pun insya Allah pemimpin ini Akan amanah dengan pemberian kami Tapi kalau dia tengok Pemimpin pusakan Helikopter 3 biji Menyerok pagi di Hong Kong Makan malam di London Dia nak bagi duit ni Rasah-rasah belisah Minta derma apa gitu gini, Allah dia kata Nak bagi ke da'ara Waktu nak bilas lah Tak bagi orang nak kata apa lagi Sampai tandia 1 ringgit, ah, dia pukul 10 Itu pun terpaksa Tak salah orang yang bagi Tapi juga dakwah dan peruah yang Nabi tunjuk Macam mana tindakan dia Yang boleh menarik perhatian para sahabat Bagi seketui semua Sebab dia tahu, makhluk ini tak akan Mengkhianati harta benda kita datu dan dan orang tadi duk kaji manakah istana nabi tak jumpa istana nabi tak jumpa tapi depa kaji di India saya tak ingat zaman bila pemerintah Islam jatuhnya pemerintah Islam disebabkan pemerintah ni dia galik dengan harta benda tepat lapik dilin saja dibuat daripada daripada mar seberat 25 kilo tepat 40 dilin. tu tak cerita tak cerita mari dengan belanga dok cerita tepat tak lilin seberat 25 kg. Kalau, kalau mah ni 1 gram RM80 ataupun kita kata RM100 sekilo 1000 gram. 25 kg tepat tak lilin. Di situlah mulanya kejatuhan ah ha, pemerintahan-pemerintahan Islam disebabkan loba dan juga galit dengan harta benda. Baik. Muqaddimah yang agak panjang dan insya-Allah kita masuk dalam mukadimah kitab kita malam ni dan tuan-tuan boleh dapatkan kitab yang telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu Fathul Sirah karangan Dr Said Dr Said Ramadan Al Buthi ulama syariah yang masih hidup lagi sampai hari ini boleh dapat di mana-mana kedai yang telah diterjemah dalam bahasa Melayu dan tulisan rumi kok-kok jawi ni kelabu mata nak baca beli hak rumi ha, mudah untuk baca kalau beli pihak jawi saya tak tahu ada tak ada jawi saya duduk tengok ada hak bahasa rumi hak tulisan rumi tak apalah jauhi ke rumi yang penting kefhsiran. Baik. Malam ni kita akan baca mengambil berkat dalam mukaddimah kitab kita. Qala muallif hafizahullah taala. Bila sebut muallif maksudnya pengarang. Selalunya ustaz kita sebut qala muallif rahimahullah taala. Dia sebut rahimahullah. Saya malam ni sebut hafizahullah taala. Apa beza? Kalau sebut rahimahullah maknanya pengarang dah lah. Kalau sebut hafizahullah dia hidup lagi macam kita. Ah ha, tu beza dia. Sebab ada seorang budak ni saya mengajar kat belah kampung saya Bukit Panjang. Saya baca kitab 40 hadis perisi akhir zamanlah. Saya kata Mu musannif hafizahullah taala. Waktu makan roti lepas sembahyang ni dia tanya. Saya pun start kata hafizahullah taala ni kata budak-budak ni Umat belasan ni, mereka fikir dulu, dia, dia biasa dengar dulu lain tiba-tiba dengar dulu lagi, tanya dulu. Ha. Jadi dengan sebab tu, saya pun, teritah malam ni nak sebut perbezaan. Walaupun benda tu kita tahu, tapi terlentak, kita sebut fikir kok yang tak tahu. Ha. Jadi, rahimahullahu ta'ala yang dah ni, hafizahullahu ta'ala yang masih hidup. Rahimahullahu tu maksudnya mudah-mudahan dia dirahmati, dah matilah. Kalau kita kata al Hafizahullah <Sessizuk> maksudnya mudah-mudahan dipelihara orang bagi umur panjang bagi dia boleh mengajar kita bagi dia boleh karang kita banyak bagi kita ambil manfaat dengan kitab-kitab dia ah Hafizahullah hafizhahullah taala baik kata tuan kita ni yang pertama ahammiyatus siratinnabawiyyah fi fahmil islam keperluan sirah nabi untuk memahami islam tu tajuk dia apa yang kita erti dan faham daripada tajuk maksud dia nak cerita untuk faham Islam Tak cukup kita mengaji fiqah, tauhid Ataupun pelajaran-pelajaran yang lain Sekiranya kita tak pernah belajar sirah Jadi keperluan sirah ni Adalah merupakan satu benda yang nak membantu kita Untuk faham Islam secara keseluruhan Sebab tu kalau kita mengaji Kitab-kitab yang lain Tentang hukum hakam Semahiyah Nabi puasa Nabi kita tak tahu cara yang sempurna Macam mana yang dilakukan oleh Nabi Melainkan dengan kita menyelami Sirat. Dia akan cerita Bagaimanakah cara Nabi semahyang Bagaimanakah cara Nabi duduk dengan keluarga dia Macam manakah cara Nabi ni duduk dengan isteri dia Macam manakah cara Nabi tekel isteri dia sembilan orang Dia boleh jaga hati semua Yang kadangkala kita dua orang ni pun penin lah. Nak buka tandas pun buka Eh punya pening. Pasal dok fikir giliran malam ni pergi rumah siapa Tapi Nabi sembilan orang Dia tekel semua clear, Dia tahu macam mana rahsia Dengan kita menyelami siram Dalam pekah tak abang malam ni Dalam pekah dia abang kena adil Cara nak bagi adil tu macam mana Tengok siram Ni yang Tuan Kitab ni kata Kepentingan siram dalam Ataupun untuk memahami Islam Macam mana dia layan Anak-anak cucu dia dia balik kerja nabi ni macam-macam jawatan. Perdana Menteri pun dia, Tok Bomo pun dia, Tok Mudin pun dia. Orang nak masuk jawi cari dia. Ustaz pun dia. Orang mati pun dia baca ha? baca tahlil. Ha. orang mati pun dia pergi ziarah. Orang sakit pun dia pergi ziarah. Maka dengan sebab tu kerja dia sibuk. Dia celah-celah sibuk tu, dia balik satu hari. Tak larak dah nak buka mata. Tiba-tiba cucu dia Hasan wal Hussein main. Tuan, cik nak naik kuda, abang kata Tuan ni. Rasulullah dalam keadaan mata ni tak larak buka Dah Repah badan dia. Dua orang ni naik atas belakang Nabi. Dok orang ni naik atas belakang Nabi. Nabi pun bangkit usung. Kadang-kadang dia duduk jalan. Dia pun naik dua-dua orang. Saya dia nak wal Hussein. Ni nak cerita ni. Nabi dalam sibuk mata tak larak buka. Kita tok siaplah ya. tak dan nak pi, nak pi masjid. Bilamana Nabi usung-usung dok main depa, saya nak buka masuk. Bila masuk-masuk tengok terkejut, Sayyidina Hasan wal Hussein dok naik atas belakang Nabi. Saya nak buka sebut nikmal marqub marqubuhuma. Sebaik-baik tunggangan hai Hassan wal Hussein adalah tunggangan kamu berdua. Saya nak buka kata hampa tak siapa manusia ni. Manusia ni dia adalah orang yang paling mulia, yang paling hebat, yang dipuji oleh seluruh makhluk pada tujuh petala langit dan bumi. Kan kita dengar kisah Maulid Nabi, Nabi mula beranak ni. Waktu mak Nabi beranak, keluar Nabi wangi apa semua, pusat Nabi kerat dah, zakar Nabi di khitanah. Keluar-keluar waktu nak beranak tu, Ustaz, apa nama mak Nabi ni dengar suara orang dok puji Nabi pada Allah mana dia tak tahu. Tapi riuh rendah. Rahimakallah ya Ahmad. Rahimakallah ya Ahmad. Cerita dalam kisah dalam kitab Tafriahul Subian. Duk uji Nabi. Dan sehingga binatang-binatang liar. Habak ke orang lain kata Nabi ni beranak. Bin Nisa'in Dengan lidah yang begitu pasir. Habak ke orang. Siapa abang? Rimau. Singa. Habak ke orang kata Nabi. Nabi manusia yang mulia dan tak ada siapa pun berani naik dan pijak belakang dia tapi hampa ni diberi ruang oleh Nabi untuk naik atas belakang bila saya nak buka kata aku tu dia pusing dia, dia kata rakib sebaik-baik dan semulia-mulia penunggang adalah dua orang di atas belakang pasal pun Nabi tak larat apa itu waktu itu dia layan juga kalau kita lihat anak yang bangkit pagi kita dah pergi kerja bila mana dia tak dan jumpa ayah dia tunggu kepulangan bapak dia di sebelah tang maka seorang anak yang kecil matanya jernih jiwanya bersih menanti kepulangan seorang bapak dan menagih kasih dan sayang daripada pak dia tiba-tiba baliknya seorang bapak dalam keadaan letih merengihlah si anak kepada ayah dia meraih sedikit kasih daripada ayah dia lalu tak diendahkan oleh ibu ataupun ayah yang berada dalam kepenatan Maka anak ni akan membesar dalam keadaan jiwa dia yang kosong daripada kasih yang diberikan oleh bapa dan bersalah ia dalam keadaan hati yang begitu keras dan satu hari dia akan lawan perintah bapa ataupun mak dia. Mungkin kita tak nampak benda kecil ni yang kita dok sangka faktor luaran, suasana hari ni ya, memang benar kesan Tapi kalau lah benda ni tak ada kesan kenapa Nabi terpaksa Melayan kedua cucunya walaupun dalam keadaan letih Ini bermakna Nabi Qudu Atun Hassanah Nak tunjuk kepada Pak hari ni Yang tak larat terang mana pun Kalau anak nak meraih kasih Jangan biarkan ia keseorangan. Ini yang punca kadang-kadang anak tak respect Pak Bila mana dia besar dan dia pandai fikir. Bila mana anak nak bercinta, berkasih dengan bapak dan ibu Mak ayah letih Abang pergi tidur dok lu Duk main tarik keingkat Last kali jerukah mak Maka patah baliklah si anak Dalam perasaan hati yang terluka Dan terguris disebabkan tindakan bapak dia Maka dengan sebab tu Nabi ajak benar ni yang saya sendiri pun kadang, kadang tak boleh buat Tapi kita diperintahkan supaya ikut Kerana ia adalah perdua tun hasanah Baik tanda Haa tu nak cerita pasal apa perlu Kita hanya tahu buat baik kepada anak beranak kita tapi mungkin cara dan ketikanya yang kita tak tahu dengan kita menyelami bagaimanakah cara nabi bersama dengan anak dan cucu-cucu dia. Kata tuan kitab min laysal ghadab min dirasat as-siraah al-wuquf al-waqa'ir at-tarikhiyyah wa la sard ma qaraf aw qasas wal ahdath. Tuan kitab ni kata bukanlah tujuan Daripada kita belajar sirah Nabi Dan memahami sirah ni Semata-mata nak tahu peristiwa Peristiwa yang berlaku saja di zaman Nabi Kata Tuhan kita ni Tujuan mengaji sirah Nabi bukan semata-mata Nak tahu fakta Lepas tu, mengaji Allah Dia cerita di depan Di depan dia cerita Tujuan kita mengaji sirah Nabi Bukan semata nak tahu fakta lah. Tapi yang sebenarnya Nak ikut dan tiru kalau kita mengaji sirah lain, sejarah lain, sejarah hantuah. Kita mengaji untuk tahu fakta, bukan untuk tiru. Hantuah berjalan di pekan, bawa kerih. Kita tak bawa kerih di pekan guru. Sebab mengaji sejarah hantuah, bukan nak suruh tiru, nak suruh tahu. Tapi sirah Nabi, bukan setakat tahu, tapi nak, nak tiru. Ha, ini dia beza banyak. Kan? Yang masalah hari ini, orang mengaji sirah nak tahu, bukan nak tiru. Sebab tu banyak kita kita jumpa Banyak tindakan mukhalafah Dengan tindakan Nabi, menyalahi dengan tindakan Nabi Hatta orang agama sendiri Tu ada cerita dulu Cerita lagi Perhimpunan guru kafar Cerita dulu ni bukan zaman piramdi Saya hidup ingat hitam putih pula 45-46 tahun kemudian Perhimpunan guru kafar di Batu 42 Bali Ada seorang ulama' yang rasmi majlis tu Sebut ulama' lah Sebelum dia nak rasmi, panggil anak-anak kecik -anak pasti ni nasyik. Sepohol kayu daunnya ribun sampai habis. Hidup seribu tahun kalau tak semayang tak nak guna. Habis-habis nasyik. Tok guru ni pun naik. Naik-naik dalam ucapan dia panjanglah Saya tak mahu tahu ucapan dia sebab dua jam. Bila mana akhir ucapan dia sebut. Tak boleh kata orang tak semayang ni tak nak guna. Ni. Orang tak semayang ni dah guna ni guna apa? dia jawab sendiri, dia tanya sendiri, dia jawab dia kata ada guna, tak semayang, dia tolong buat jalan masuk rumah kita dia tolong buat lampu tepi-tepi jalan dia tolong buat bangsa yang kemuri ada guna, pasal apa kata tak ada guna ini memandangkan dia wahyu turun hariri, mengaji bahagian ilmu wahyu jadi dia tahu hukum mengikut peredaran zaman sedangkan Tuhan pun sebut dalam hadis kursi as-salatu imaduddin semayang tiang agama Man aqamahha faqad aqamaddin sepost semayan dia mendirikan agama. Waman man tarakaha faqad hadamaddin sepost tinggal semayan dia peruntuh perosak pengkhianat. Perosak agama. Nak ada guna apa lagi orang rosak agama? Orang yang merosakkan agama kita ada guna apa kita tak ada guna. Dia duk kira ada guna obat lampu. Kalau ada guna keropok pendek ada guna tengok Siam duk makan buat buat masak kicap boroi ya kenyal. Ani ah, Orang sembahyang, tak sembahyang tak ada guna Nabi ah ha, Allah Taala sebut dalam si, ayat ha. Al-Qursyah. Peruntuh agama dan sebagainya tiba-tiba ulama. Ani ha, ulama yang mengaji sirah yang hanya jadikan ia sebagai fakta. Tidak sebagai ikutan. Insya-Allah kita lepas ni kita mengaji sirah Nabawiyah dekat belilah buku sirah. Tujuannya kita nak mengaji bukan nak tahu saja tapi nak tiru macam mana Nabi buat. Tu baru selamat. Kalau setakat nak tahu Kemusnahan menanti Di hujung hidup kita Mudah-mudahan mudah-mudahan yang panjang Tak tertumpu kepada kita malam ni Biarlah dan kita harap lah Ia dijadikan Sebagai satu maklumat Dan ilmu yang boleh mengubah Penampilan dan disiplin diri kita Dalam mana kita tahu sirah Nabi Kita nak cuba amalkan Bukan setakat kita nak tahu mengaji Dengar di telinga tapi kita nak amalkan, mudah-mudahan kita dibangkitkan dalam golongan yang diharapkan sekali diangkat panji Muhammadur Rasulullah dan bergembiralah kita berbondong-bondong masuk ke dalam syurga Allah dan diberi pilihan mana-mana pintu yang ingin kita ketuk masuk dibenarkan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu ilham daripada Allah. Yang baik itu kelemahan saya selaku hamba Allah yang sri leka dan terlupa. Akuul qaulihada astaghfirullahi walagum. Walisa Irul <-tuh> wal Muslimat Fastaful Fiyu. Inna Huwa Al Wafu pastikan buku tu kita dapat pada pelajaran bulan harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salam ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wa Taala wa Taalaan kuli Sahabat Rasulillah ya A'zim. Allahumma a'limnana ma jahilna wa dakinna ma nasiina. Ya Lahtuhan Kami. Ajarkanlah kepada kami benda yang kami jahil dan peringatkanlah kepada kami benda yang kami sering lupa. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta al-ardha bi nur al-shamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya kami, kau sinarilah hati dan sanubari kami seperti mana kau sinari bumi ini dengan pancaran matahari-Mu ya Allah. Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adabanna wa sallallahu wa sallamu alaih walhamdulillahi rabbil a'lamin taqabbalallahu minkum jinnahu minkum taqabbal yakin